היפופוטם! מיד נעבור לשידור פרק בסדרה רובוקוח. היי hey, עתיד, עוד שעה. שעה. למשטרה מגויס רובוט משטרתי שבגלל פרופיל נמוך על בעיות גב נעשה אחראי על הניקיון בעיר. זה מקרר? זה מכונת אספרסו? זה קונדומט. זה מקרר? אף אחד לא עונה לי. זה רובוקוח! בפרקים הקודמים ברובוקוח. לא, לא היה עדיין פרקים, זה היה ראשון. ועכשיו פרק ראשון. רבותיי, רבותיי, שוטרים שקט בבקשה, תכירו את השוטר החדש, רובו כוח! היי, אביבי. וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אפשר להרקיף פה גם פלאג של בלנדר אם רוצים, לעשות עוגות, לחג. מה עם קצת קריאות התפעלות? וואו, התפעלות! אפשר להחליף במין אור כחול נגד התושים, שאומנם אף פעם לא עובד, אבל זה אטראקציה נחמדה. כן, כן, כן, כן, רבותיי, יש לו גם עט, יש לו גם עט קשור בחוט ליד כדי שאף אחד לא יגנוב, מה יש להגיד? סופר שוטר, בואו נאחל לו בהצלחה. בהצלחה ובכוח! שמונה לרובו כוח. רובו כוח שומע? כן. תקרית ברחוב ההסתדרות. שודדים פרצו לבנק מרקנדיל. תודה רבה, אני עומדים... תחזור, אני יודע שאתה עומד. לבנק הזה יש שם טיפשים מדי בשביל בנק. אנחנו דורשים פיצויים או שפוצץ את הכול? אני עומד... מה זה הדבר הזה? המקום הזה הוא עצום מה הוא רוצה? אנגלית, הוא מדבר אנגלית! מה הוא אומר? מה הוא אומר? הוא אומר... זבל מי שמלכלך! לשמור על החופים! אשפה על הסל וחסל! מוצר זה יצא ממפעלנו כשהוא טרי וחם חברתנו עושה את מיטב המאמצים להבטחת איכות המוצר עם סיבה כלשהי רבותיי, שש. שקט בבקשה רבותיי, רבותיי, התכנסנו כאן כדי להעניק צל"ש לרובוקוח שחיסל את השודדים וגם את השלט שרשומה עליו המילה מעצבנת מרגנטיל! Yeah! Yes, ועכשיו רובוקוח יעשה לנו קצת חיכורים, נו קדימה! No, please, no. כן! חיכורים! חיכורים! He's not walking! Okay, okay, what do you want? This is Stephen Hawking! He's making a lot of fun! Stephen Hawking is not walking! Yalla, yalla! Okay. Stephen Hawking! Stephen Hawking! Stephen Hawking! The universe is a very big place. There are a lot of stars in the sky. Wow! A camera on a phone! No, it's <laughs> a phone on a phone. Hello? מה? זה בשביל רובוקוח? אנחנו בצרות. מי נמצא ערקה? את התשובה תוכלו לגלות בפרק הבא של רובוקוח. ולמרות שלא תזכרו איפה אנחנו בעבילה, יהיה המשך. להתראות. רובוקוח. זה...